Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'huduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرطه اعيننا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جماعه sekalian Salah satu Tabiat manusia ini Karakter manusia ini Yang mudah melekat Dan hampir semua kita Bukan hampir semua kita Terjebak Dengannya Yaitu manusia Mudah melakukan Kesalahan dan dosa Apakah kesalahan dan dosa itu Disengaja, apalagi tidak disengaja. Ketidaksengajaan itu juga merupakan karakter yang mendasar, karena dinamakan manusia itu sumiel insan, lini siani. Dinamakan manusia itu insan, karena suka nisian, suka lupa. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala terlalu banyak. Dalam Al-Quranul Karim Menyuruh kita Untuk kemudian mengantisipasi kesalahan dan dosa yang kita perbuat ini Untuk beristighfar dan bertobat Istighfar Talabul maghfirah min Allah SWT Memohon ampun kepada Allah SWT Dengan lisan dan hati sekaligus Mengakui akan kealpaan kita Mengakui akan kesalahan kita Mengakui akan dosa-dosa yang kita perbuat Kemudian kita minta kepada Allah akan ampunannya Itu namanya istighfar Dalam pemahaman syariah kita Ada dua penekanan dari Allah SWT Ada yang namanya istighfar Ada pula yang namanya taubat kalau istighfar ini Biasanya Ini sangat dianjurkan oleh Allah Kepada kebiasaan kita sehari-hari Akan kesalahan dosa-dosa yang tidak sampai pada dosa Yang paling tinggi atau dosa besar Maksiat Apakah itu maksiat mata Melihat apa yang diharamkan oleh Allah Apakah itu maksiat mulut Mulut kita berbicara pada pembicaraan yang tidak diridhai oleh Allah Apakah itu maksiat telinga Mendengarkan celutukan omongan Yang mengotori hati kita Apakah itu maksiat tangan Tangan kita suka menyentuh pada sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Allah Ya dan lain sebagainya dosa-dosa Yang tidak sampai pada derajat dosa besar InsyaAllah dengan istighfar ini Astagfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dengan lisan dan hati yang paling dalam Semua dosa kita ini akan diampuni oleh Allah SWT Ini Karunia dari Allah Ini Allah anjurkan kepada kita Istaghfiru Rabbakum Innahu kana ghaffara Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu Karena memang Allah SWT Maha ghaffara Ya, Maha memberi ampun kepada kita semua Saya teringat dengan kata-kata guru saya Justru tabiat manusia ini, karakter manusia ini Memang diciptakan oleh Allah pasti Dan sebuah keniscayaan Kita akan terjebak dengan salah ini Yang penting ketika kita berbuat salah Kita mengakui kesalahan kita Allah tersenyum kepada kita Kenapa? Karena fungsi sifat Allah ghafur Sesuai dengan mana? Ghafur, ghafara. Ghafar, asal kata juga ghafara. Dan di situ ada kata-kata istighfar. Nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih. ya laulam taznibu. Andai kata kalian tidak berbuat dosa dalam hidup ini. Andai kata manusia tidak berbuat dosa dalam hidup ini. Lagian siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa dalam hidup ini. Lada hababikumullah. Allah akan mengambil kalian semua. Walajah Abi Kaumin dan nanti Allah akan mendatangkan dengan satu kaum baru. Iyud kata Nabi. Yang kaum itu nanti yang akan didatangkan yang baru ini akan berbuat dosa kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Fays tagfiru nallah. Fakfar Allahulahum. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni semua dosa-dosa orang itu. Nah ikhtilaman. Sekali lagi walaupun kita dengan hadis ini bukan kemudian kita Kita mengentengkan masalah Mengentengkan dosa kita Kita berusaha untuk kemudian terhindar dari dosa-dosa ini Andai kata terjebak karena rongrongan syahwat yang begitu kuat yang ada dalam hati kita Atau kealpaan Dan lupanya kita kemudian kita menikmati dosa itu Jangan khawatir Ya, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka semua Pada dirinya sendiri Berbuat dosa, berbuat kesalahan La taqnatu min rahmatillah Janganlah kalian putus asa akan rahmatnya Allah Akan ampunannya Allah ya Akan maafirahnya Allah Akan rahmatnya, kecintaannya Allah kepada kita semua Fa'innahu lanjutkan berikutnya, Pak. Fa'innahu yagfiruznuu bajami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa yang kalian perbuat selama kita mau istighfar kepada Allah Subhanahuwataala. Nah, tapi khotimah kalau sudah terjebak dengan dosa yang serius, apa dosa serius ini? Dosa besar, syirik kepada Allah, menikmati dunia perdukunan dunia klenik bermain-main dengan jin dan setan, makan uang riba, mencuri, ngambil harta orang, kekayaan orang melampaui nisab yang sudah ditentukan oleh agama ini, zina, minum minuman keras, narkoba, durhaka pada orang tua, apalagi ini sihir dan lain sebagainya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan keji sampai rusak kredibilitas orang itu ini tidak bisa dengan istighfar. tidak cukup dengan astaghfirullahal -azim. Maka masuklah pada bab yang kedua namanya at taubat. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita diminta oleh Allah untuk taubat Kembali rujuk ilallah. Kembali secara totalitas setelah kita jauh dari aturan Allah, dari syariat Allah untuk mendekat ilal qurbi minhu, dekat kepadanya. Akui semua kesalahan kita Dan tobat ini ada syaratnya Yang pertama Yaitu Menyesal Kenapa saya zina Kenapa saya mengambil haknya orang Kenapa saya menuduh memfitnah orang Kenapa saya menikmati makan uang riba Ada penyesalan yang kuat Dan merasa dosa besar menimpa pada dirinya Kemudian melepaskan dosa ini Ya Melepaskan dosa ini Menghindari dosa ini Setelah itu punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dengan dosa yang sama. Baru dosa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang seperti ini akan diakui oleh Allah. Insyaallah dosa kita hatta syirik sekalipun. Kalau sampean syirik kemudian kembali kepada Allah tidak syirik lagi, Allah membuka lebar-lebar. Ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka Kalau sampean tidak taubat Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa yang lain kalau sampai lupa tidak tobat dan istighfar, mungkin Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Apalagi kita kemudian istighfar dan tobat lebih diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dosa, ma'asyar muslimin, antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kalau kemudian dosa itu kita perbuat antar manusia dengan manusia. Nauzubillah. Termasuk zina Zina ini ma'asyal muslimin Dosa tidak hanya kita dosa dengan Allah Tapi dosa telah merusak Seorang wanita ciptaan Allah Makhluk yang lemah ini Walaupun makhluk yang lemah ini Karena tuntutan finansial yang ada Tapi kita telah merusak keluarga besar orang ini Apalagi wanita ini punya suami Kita juga telah berbuat dosa kepada suaminya Apalagi ibu ini, wanita ini sudah punya anak. Kita juga telah merusak anak-anaknya. Apalagi ini keluarga terhormat. Kita telah mencoreng kehormatan keluarga besar ini. Ini Tau kata Allah tidak cukup pak. Dengan tiga syarat tadi. Tapi kita harus minta halalnya. Ya minta pengampunan pula. Minta relanya kepada orang yang kita sakiti, Yang kita lukai dan kita berbuat dosa kepadanya. Sampai dikatakan dalam kitab-kitab akhlak itu... Kalau kemudian kita mencuri, kemudian kita sadar kembalikan curiannya. Kalau kita pernah memukul kemudian kita sadar salah akan apa yang kita pukul, kita susutkan pula di mana kita dipukul itu dipukul pula oleh oleh, oleh orang itu. Nauzubillah. Yang repot kalau menggunjing, Mbak. Ribah. Sementara orangnya sudah meninggal dunia umannya jemaah sekalian. Bagaimana cara kita minta ampunnya? Ya, walaupun nanti ulama-ulama salaf kita mencoba untuk kemudian Doakan orang yang pernah kita sakiti dengan lisan kita ini, yang pernah kita gunjingi, pernah kita ribai orang ini. Kata Imam Syafi'i rahmatullahalaih mengatakan, ربِّفِلِي ربَّنا فِلِي ربِّفِلِي ولي ولي ديا ولي أصحاب الحقوق عليا. Ya Allah ampulilah diriku, dosa diriku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa yang nanti pada hari kiamat orang itu akan menuntut kepadaku. Jadi kita mendoakan orang itu jemaah sekalian Supaya dosa-dosa jadi ampuli oleh Allah Karena doa kita Insya Allah orang itu nanti pada hari kiamat tidak akan menuntut kepada kita Ini namanya taubatan nasuha. Nah khutal iman rahimahkumullah Istighfar dan taubat Ternyata istighfar dan taubat Ini manfaatnya bukan hanya penghapusan dosa Istighfar dan taubat ini ternyata juga Allahu Akbar Bisa melancarkan rezeki kita Rizki kesehatan, rizki kecerdasan Rizki bisa berpikir waras Rizki rumah tangga yang tenang Rizki istri yang saleh Rizki anak yang taat kepada kita dengan istighfar kita Terlalu banyak contoh-contoh Kalau kita banyak istighfar punya dampak kepada kesalehan anak-anak kita Kalau kita banyak istighfar punya dampak terhadap keberkahan harta kita Kalau kita terbiasa istighfar kepada Allah Punya dampak terhadap keutuhan rumah tangga kita ini bukan bahasa saya Tapi bahasa al quranul karim Bahasa Allah kepada kita Kalau kemudian kita kekeringan minta hujan dengan istighfar Diberi hujan oleh Allah Cuma kita bertanya pak Ini sekarang musim hujan Kita ada istighfar ya Diberi oleh Allah hujan Pertanyaannya apakah hujan ini barokah atau tidak Apalagi kemudian kita sambil istighfar Saya yakin pak Kalau sambil istighfarnya kuat kepada Allah Ini hujan yang turun Tidak menakutkan Kita setiap sore sudah melihat pak Mendung hitam gelap Hujan turun tapi dengan halilintarnya, dengan kilat yang menyambar sana nyambar sini. Di mana rahmat ini? Di mana keberkahannya ini? Hujan turun tapi dengan puting beliungnya, dengan angin yang dahsyat. Hujan turun dengan banjirnya dan bandangnya. Kenapa? Kita kurang istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya itu, jemaah sekalian orang kalau banyak istighfar bagi bapak yang belum dikaruniai anak, dikaruniai anak. Allahu Akbar. Ya, dalam surat Nuh atau surat Hud cukup jelas itu. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Berkata Nabi Allah alaihi salam kepada kaumnya yang maksiatnya luar biasa, Istighfarlah kalian kepada Tuhanmu. Nanti Allah akan menurunkan air hujan yang sangat deras dan menenteramkan kehidupanmu. Tidak hanya itu, Woyumdit kum bi amwal, Allah juga akan melancarkan diskimu hartamu. Tolong bicara harta ini, Pak, jangan dianggap harta harus berbentuk fulus, berbentuk rupiah, berbentuk dolar tidak. Harta ini banyak, kesehatan juga harta, kecerdasan juga harta, anak yang saleh juga harta bagi kita. Ya dan lain sebagainya. Ini dari Allah. Yursilis samaalikum bidror. Woyumdit bi amwal, wabarin. Allah juga akan melancarkan keturunan. Ada yang mengatakan pada saya Ustaz, saya tidak perlu istighfar. Ya, anak saya banyak tanpa istighfar. Pertanyaannya, apakah anak yang banyak itu kemudian jadi taat kepada Allah? Apakah anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh? Saya yakin, Pak. Salah satu solusi untuk menyelesaikan problem anak kita saat ini yang susah diatur karena benturan-benturan informasi yang ada, media yang luar biasa mempengaruhi pikiran anak-anak kita, perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya khutaliman, karena ini kuliah singkat Ada satu istighfar yang dianjurkan Rasulullah kepada kita Namanya Sayyidul Istighfar Namanya apa? Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, rajanya istighfar Kalau sambil baca ini pak, tiap hari Tiga kali dengan penuh keyakinan dalam hati yang paling dalam kemudian sore kita meninggal dunia dijamin masuk surga kalau sambian baca di sore hari atau di malam hari dinikmati kalimat demi kalimat dan diyakini masuk dalam hati kita yang paling dalam mengucapkan syaitun istighfar ini meninggal pak kemudian di pagi harinya dijamin masuk surga ini hadis riwayat Bukhari jemaah sekalian apa kata Rasulullah s.a.w man qalaha artinya qala Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta ya Allah engkau adalah tuhanku rabbku tidak ada tuhan kecuali engkau khalaqtani engkau yang telah menciptakan aku khalaqtani wa ana abduka aku adalah hambamu abu ulaka bi nikmatika alayya aku mengakui semua nikmat yang Kau berikan kepadaku wa abu bi aku juga mengakui semua aku, dosa dan kesalahanku faghfirli Allah ampunilah aku fa innahu la ya'firudz dzunuba illa anta Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni semua kesalahan dan dosaku ini. Kecuali hanya engkau. Pak, ibu. Allah tersenyum ketika sambian baca seperti ini. Ini istighfar yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi. Man qalaha, man qalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa mengucapkannya. Di siang hari. Dia yakin betul dengan apa yang dia ucapkan. Famaata min yawmihi. Kau bela ayum si, fahuah min Kemudian dia meninggal pak pada hari itu. Dia baca di sore hari. Kemudian antara dia baca pak sampai masuk pagi hari. Kemudian dia meninggal dunia. Dijamin kata nabi orang itu pasti pasti masuk surganya Allah swt. Waman qalaha min al lailliyahu wa mukinun bila barangsiapa membacanya di waktu malam. Kalau baca pagi Malam meninggal jamin surga. Baca malam kemudian pagi pagi pagi meninggal, famata min ayus biha meninggal di waktu paginya, di waktu sebelum tidur sebaiknya baca Allahumma anta ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'u. A'udzu bika min aku berlindung terhadap apa yang perbuatan buruk aku per aku lakukan ini ya Allah. Fagfirli, ampunilah aku. Dengan penuh keyakinan, yakin betul. Memastikan semua kesalahan kita dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal di pagi harinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahuwamin ahliil jannah". Dijamin orang itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pak hafalkan ini, namanya apa? Syidul Istighfar. Jangan sampai sambil tiap hari tidak baca. Minimal pagi tiga kali, ya, mau tidur tiga kali. Biasakan seperti itu. Insyaallah sampai dalam kondisi fitrah dan dosa-dosa kita kita akan diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan surganya Allah SWT. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Rabbana filana wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah marhamna bil Quran, Allah mahfazna bil Quran. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'a a'udzu bika ma sana'a. Abu laka alaina wa abu bi dzanbina fa innahu la yaghfirudhunuba illa anta yarbal alamin. Allahumma rabbana filana watub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana filana watub innaka antat rahim Allahumma rabbana filana watub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama rabbij'alna muqiminas salata min dhurriyatina rabbana wataqabbal du'a wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa wasahbihi wa sallam tasliman katsira Walhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilahi lanta astaghfirullah wa atubilaik Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh